بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يظلله فلا هادئ له أشهر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهر أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخوتي وأخواتي رحمني الله إياكم Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita suanya Insya'Allah ta'ala Pada pertemuan kali ini Dan insya'Allah berikutnya Pada jadwal yang telah ditentukan kita akan mencoba untuk membaca Orayan dan Untayan Mutiara Hikmah Yang dituliskan oleh putri Dari salah seorang iman dan a'immah ahli sunnah di kita puteri dari al-syekh ibn hali al-wadi'i rahimahullahu ta'ala beliau adalah ummu abdillah al-wadi'iyah hafidahullah ta'ala wa Kitab yang akan kita baca, saya yakin yang dominan dari kita pernah menyelesaikan pembacaan kitab ini, yaitu nasihatin nisa, qawaiyah tahmul marta, wafatawa nisa. Itu tentang nasihat beliau mutiara-mutiara nasihat untuk para wanita dan beberapa problema yang harus diketahui oleh para wanita dan mengiringi untaian mutiara-mutiara hikmah yang belum babarkan disebutkan nanti Beberapa problema muslimah Dan urayan jawaban Yang insya Allah akan dipaparkan Dengan seluruhana Tanpa kekaluh Dengan penyebutan ayat dan ahadith Yang tentunya Sebuah karter. Dari karya tulis Para ulama Yang sangat mencukupkan Dengan apa yang telah diuraikan Atau telah dijawab Oleh para immatul salaf Dan inilah Yang merupakan kebiasaan ahl sunnah Selain sebagai loyalitas sesama Ahlu sunnah Yang tidak berbatas waktu dan tempat Tetapi mereka juga saling memberikan kemanfaatan Atau mengambil kemanfaatan Insya Allah kita akan langsung mulai Membaca Kitab Nasihati Lin nisa Dan sebelumnya akan saya Ringkaskan Perihal muqaddimah Yang tidak akan saya bajakan Kata per kata Dari muqaddimah Yang dituliskan sebagai pendahulu kitab Yaitu asy Mokubil Yang memberikan muqaddimah Dari risalah yang ditulis oleh putrinya Muqaddimah kedua yang akan kita baca juga secara ringkas Kita akan terjemahkan langsung Yaitu muqaddimah Dari Ummu Abdillah Penulis Buku yang insya Allah akan kita baca Dan sekali lagi saya yakin Para umahat, para akhwat telah menyelesaikan Baik pembacaan Atau mengikuti urayan Berkaitan dengan kitab yang sangat baik ini Mukaddimah yang pertama Yaitu dari Asyik Muqlil Ibn Hali Al-Wadi'i Warahmatullahi Ta'ala Yang merupakan Ayah Dari putri Al-Dari putrinya Ad-Da'iyah Abdullah, Abdillah Hafidahullah Ta'ala Beliau berkata setelah memulai dengan memuji kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan para sahabatnya diberitakan bahwa apa yang dituliskan oleh putrinya merupakan mutiara nasihat untuk para wanita dan beliau melihat upaya putrinya yang demikian semangatnya untuk menguraikan apa yang wajib untuk diketahui oleh kaum muslimah dan perkara-perkara yang harus mendapatkan perhatian dan dia mengingatkan walaupun Karya tulisan beliau asalnya adalah untai yang nasihat yang diberikan untuk para wanita yang ada di negeri beliau, di negeri Yaman. Tetapi uraian yang ada dalam kitab ini memiliki pelajaran yang sangat penting, yang diperlukan oleh seluruh muslimah. Dimanapun mereka berada, walaupun dalam beberapa permasalahan nanti akan kita lihat sangat berkaitan dengan beberapa problema yang terjadi di negeri Yaman, beberapa problema yang terjadi di negeri Yaman. Tetapi Insya Allah akan sangat bermanfaat dari jawaban-jawaban yang sudah sampaikan. Dan ilmu agama tentunya Tidak bisa dibatasi Untuk suatu negeri Tanpa negeri yang lainnya. Selama hal itu adalah Maqal Allah Wa maqal rasul Ala fahmi salafi ummah. Ketika berkara itu adalah Firman Allah Dan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Yang tidak keluar dari faham salaf Maka semuanya Maka Dibutuhkan. Dan sangat manfaat untuk semua kemuslimin. Kemudian. Al-Syih Muqabil Ibn Hadi Al-Wadi'i. Rahimahullah Ta'ala. Sedikit. Mengingatkan. Fenomena. Para wanita masa kini. Belum sebutkan Pada mukaddimah ini banyak dari kalangan para wanita Yang sama sekali tidak memperhatikan Batasan-batasan agamanya Tidak memperhatikan perkara-perkara yang harus mereka ketahui Yang dominan Gerakan kehidupan para wanita sangat terpengaruh dengan kehidupan yang sifatnya adalah sekuler agama menjadi sesuatu yang terkesampingkan kemarin golongan yang lainnya para wanita muncul para wanita yang memang benar-benar mereka tidak memperdulikan agamanya, bahkan mungkin menganggap agama sebagai belenggu dalam kehidupan mereka. Boleh yaudah, sikap seperti ini bisa dikatakan meruni sebagai gerakan sekuler atau gerakan. Materialisme Yang hanya melihat sesuatu Apa yang bisa dilihat oleh matanya Dan mungkin bisa dinikmati Secara nafsu Oleh panca inderanya Gorongan wanita yang lainnya Adalah para wanita yang tidak mendapatkan perhatian Dari para walinya Apakah mereka adalah keluarganya, ayahnya, saudaranya, pamannya? atau seseorang yang bertanggung jawab terhadap wanita, membiarkan wanita berjalan dengan tanpa adanya arahan, bimbingan, pengajaran. bahkan ada kalanya muncul kebanggaan ketika wanita itu larut, sebagaimana kebanyakan para wanita. ulayyuh berbeda. Dan ini adalah tanggung jawab. Atau seharusnya ini merupakan tanggung jawab yang harus diperhatikan. Yaitu dari para wali. Dari mereka yang bertanggung jawab. Yang seharusnya mereka memperhatikan keadaan putri-putrinya. Atau para wanita yang menjadi tanggung jawabnya. Golongan yang lainnya, kata beliau, adalah golongan yang mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu para wanita yang mendapatkan perhatian... dari para walinya, perhatian dari sisi agama... dan mereka bergerak... di atas muka bumi... dengan senantiasa memperhatikan agama sebagai badasan dalam kehidupan mereka. Kemudian al-imam mukbil rahimahullah ta'ala menukilkan firman Allah... Ya yunuladin amanuqan busukmu ahli kum. Naraukulah nasa hijara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kebenarannya itu beliau menukilkan hadis. Yadiriwat annahu alal Imam al-Bukhari Dan al-Muslim dari Ibn Umar Allah ta'ala anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi setiap kalian pemimpin yang binni bertanggungjawab dan setiap kalian kelak akan diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinannya Demikian yang beliau ingatkan. Kemudian Asy'a Muqbil rahimahullahu taala juga mengingatkan apa yang menghadang dari beragam gerakan yang menginginkan kerusakan kepada para wanita. Zaman mereka sangat mengetahui dan yakin bahawa sumber kerusakan satu masyarakat terkala wanita-wanita yang ada di negeri itu telah rusak sebagaimana fitnah yang telah menghancurkan mereka dari kalangan ahlul kitab ahlul para wanita maka mereka juga menginginkan hal ini yang akan menjadi sebab kehancuran kaum ke muslimin. sehingga dia beliau Al-Sheikh Mugbil mengingatkan, A'daul Islam, para musuh-musuh kaum Muslimin ini, Atau bahkan musuh Islam, Mereka sangat bersemangat, Kalau boleh kita katakan sangat antusias, Untuk merusak para wanita, Dengan beragam cara, beragam timudaya beragam metode yang dengannya para wanita tidak hanya akan terkesima dengan apa yang mereka tampilkan bahkan akan membalut kehidupan mereka dengan pola kehidupan yang ditawarkan oleh musuh-musuh Islam dan ini telah Allah ingatkan dalam Al-Quran bahawa mereka Orang-orang kafir menginginkan rusaknya para wanita. Diulikul harf wan nasil kata Allah. Mereka bermuakaya untuk menghancurkan al harf, al harf kebun-kebun. Artinya ingin menghancurkan para wanita. Wan nasil. Dan anak-anak kita Dua Yang menjadi objek bagi mereka Dan target utama Dari kerusakan Upaya kerusakan yang mereka lakukan Dan itu sangat kita rasakan Apa yang Allah ingatkan dalam Al-Quran Untuk merusak wanita dan merusak anak-anak kira, kira tidak perlu untuk kita berpanjang lebar Kita katakan apa yang ada di negeri barat Dan apa yang kita perhatikan di negeri kita Kiranya perkara yang paling merusak pun Juga ada di negeri kita Yang sekarang sangat-sangat Mengancam Dari sesuatu yang sifatnya merusak akhlak dan ini pun sudah mengejala di negeri Arab. Selain Arab Saudi tentunya. Tapi semua negeri Arab hampir kita dapatkan. Salah satu dari sekian banyak program kerusakan. Dan penerusakan. Apa dikatakan dengan. Kalau Indonesia mungkin. Indonesia I know Allahnya. Lihat lahirnya di Amerika Muncul di Amerika Berkembang di negeri Tidak hanya di negeri berkembang Tapi seluruh belahan bumi Menyambut Dengan hingar bingarnya Dan menganggap seakan-akan Ini adalah Kemajuan Dan suha'al Allah Dan demi Allah Demi Allah, Allah Apa yang mereka inginkan adalah untuk merusak agama. Untuk merusak agama karena mereka adalah kaum yang hasad. Mereka bukan sekedar menginginkan dunia. Tetapi yang mereka inginkan usangnya agama itu target yang paling utama. Itu target yang paling utama usangnya agama. Dan untuk merusak agama mereka akan keluarkan harta mereka sebanyak mungkin. Sebagai kaum muslimin ketika mereka berjihad mereka keluarkan hartanya di jalan Allah maka berbeda pula mereka mereka keluarkan hartanya di jalan syaitan ini yang ada ulaiha billah maka dikatakan oleh syaimu kubbe musuh Islam sangat bersemangat untuk menyesatkan dan merusak, terkhususnya tentunya para wanita dan anak-anak kaum muslimin. Kemudian setelah itu belum mengingatkan bahwa hendaknya memang satu bangsa ini bangkit, satu masyarakat ini bangkit untuk menjaga para wanitanya dan ini tidak akan mungkin tegak tentunya kecuali semangatnya kaum ke muslimin untuk kembali ke beragama. Kembali ke beragama. Dan ini tentunya bisa dilakukan dengan semua cara yang akan membangkitkan semangat kaum muslimin untuk kembali ke beragamanya perlu diperhatikan. Perlu untuk depratik sampai kepada Syekh Mukobil rahimahullah taala kala beliau orang orang kafir dan orang-orang yang terpesona dan mereka untuk menyebarkan kerusakan sedemikian semangatnya -nya. sangat antusias untuk merusak dengan beragam cara maka di manakah kita di mana posisi kita menghadapi mereka dengan kemampuan yang ada pada kita sesuai tentunya kapasitas kita ini yang beliau ingatkan dan pada atau sebelum menutup daripada mukadimah beliau ingatkan Demikian indahnya, kata beliau. Sekiranya kaum muslimin, khususnya para wanita ini kembali mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah Wasallam. Sekiranya kaum muslimin itu mengetahui siapakah yang wajib untuk menjadi idola bagi mereka. Sekiranya kaum muslimin, khususnya para wanita... Mengetahui tanggungjawab mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka tahu jalan kehidupan, sehingga mereka tahu idola yang sebenarnya, sehingga mereka mengetahui siapa figur yang sempurna, figur yang sempurna, kemudian. Beliau juga mengingatkan kerusakan dari sisi moralitas yang menjangkiti setiap negeri kaum muslimin yang menargetkan para wanita dan anak-anak. Maka bertambah sesuatu yang sangat berat cobaan untuk kaum muslimin kata beliau adalah munculnya ahlul bidah dan bersemangatnya mereka dalam menyebarkan perkara-perkara yang menyimpang dalam agama. Lengkap Kalau kita katakan Penyeru-penyeru Kesesatan ini sedemikian Ragamnya Dan keanehan-keanehan Yang sangat Memaklukannya Yang tidak pernah sebagian Perkara beda ini muncul Di awal kaum muslimin Pada tingkatan munculnya beragam fatwa Yang tidak pernah Terbayang perkara ini Akan ada Di generasi-generasi generasi yang mulia Coba kita ingat Tidak jauh di negeri kita Fatwa seorang profesor wanita yang dikatakan sebagai guru besar dalam permasalahan filteh yang melegalkan oleh ilmuwilda hubungan semacam jenis kita mendengarkan nama siapa Profesor Dr. Musdah mulia pusat agama oleh ilmuwilda dan banyak tidak hanya sesuatu kita atau boleh kita katakan fatwa yang sangat mencekik bahkan mendapatkan dukungan yang seharusnya ini disadari oleh kaum muslimin munculnya sosok wanita atau para juru fatwa yang aneh ini mendapatkan dukungan dari orang-orang kafir beragam penghargaan mereka dapatkan. Dan ini mengingatkan kabar perkataan al-imam al-bani wa rahimahullah ta'ala khalif dan syahr. Selisihi sebuah kewajaran, kamu akan terkenal. Selisihi kewajaran, kamu akan terkenal. Apalagi kalau yang diselisihi adalah para ulama. Apalagi yang diselisihi adalah perkara yang sudah menjumah yang disepakati oleh para ulama. Apalagi yang diselisihi itu adalah perkara yang benar-benar maqal Allah kaya rasul maka orang itu akan langsung mendapatkan sanjungan. Saya akan menjadi orang yang mewakili kebebasan dalam menerjemahkan agama di dalam kehidupan olehnya. Kemudian secara lebih spesifik lagi Al-Syekh Muqbil menyebutkan di antara gerakan yang merusak para wanita adalah Syiah. Yang sangat merusak yaitu agama Syiah. Dengan kerusakan-kerusakan agama Atau kerusakan-kerusakan ajaran agama syiah Dan kita mengetahui semuanya Bagaimana kerusakan Ajaran ataupun fatwa Yang berkaitan tentang hukum interaksi terhadap wanita Ini syiah Sebab itu belum mengingatkan bersyukurlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah ketika Allah bimbing dan Allah arahkan kalian, Allah arahkan kita untuk membentengi kehidupan ini dari beragam kerusakan yang mengaung kita. Yang kemudian Allah bimbing kita untuk membentengi kehidupan ini dengan as sunnah. Allah perkenalkan kita dengan as sunnah. Satu karunia wa sallam. dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Sekilas muqaddimah. Dari. Al-Syeh Muqbil Ibn Hadi al-Wadi'i. Rahimahullah ta'ala. Berikutnya. Kita masuk ke bara muqaddimah. Sebelum kita membaca. Kata perkata, Kita baca secara ringkas tentunya, mukeddimah dari pengarang kitab ini, yaitu Putri Asyikh Mukbil, Ummu Abdullah Al-Wadi'iyah. Ummu Abdullah Al-Wadi'iyah. Sebelum beliau memulai menyebutkan untayan-untayan nasihatnya, Maka sebagaimana mukadimah yang disampaikan oleh ayahnya beliau memulai dengan memuji kemuliaan Allah dan berselawat mengucapkan selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah mukadimah beliau berkata Inilah sebuah upaya yang bisa aku lakukan dan aku hadiahkan kepada kaum muslimah dan aku sangat berharap dan berdoa kepada Allah semoga apa yang aku berikan yang aku hadiahkan untuk kalian akan memberikan kemanfaatan kepada kalian Sebuah tulisan yang ringkas, tapi semoga mendatangkan kemanfaatan yang besar dalam kehidupan kita. Terlebih lagi, kita hidup sebagai kaum muslimin yang wajib untuk saling memberikan nasihat, saling memberikan kemanfaatan dari sisi agama. Dan guru saya itu beliau menukilkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana hidupnya para anbiya dengan upaya mereka memberikan nasihat untuk umatnya. Beliau nukilkan yang pertama dari surat Al-A'raf ayat 62, "Ubadluikum risalati rabbi." Aku telah sampaikan atau atau mampu sampaikan risalah supaya risalah Rabb-ku dan dan aku memberikan nasihat untuk kalian. Wa'alamu dan aku mengetahui. Minallah dari Allah. Ma'ala ta'alamu dari sesuatu yang kalian tidak mau Dan berkata Nabi Hud. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf. Ayat berikutnya itu. Ayat 68. Sama dengan ayat yang sebelumnya. Ubaliuhum risalati Rabbi wa'ana lakum. Wa'ana lakum nasihun amin. sampaikan. Untuk kalian, risalah, risalah Rabbku, dan aku bagi kalian adalah memberi nasihat yang jujur. Dan berkata Nabi Saleh dalam surat Al-Araf ayat berikutnya, iaitu ayat 79, لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَّحْتُ لَكُمْ وَلَكِلَّا تُحِبُّونَ النَّاسِيِّينَ Sume telah aku sampaikan kepada kalian risalah Rabbku. Dan aku telah memberikan nasihat untuk kalian akan hari kalian menjadi umat yang tidak mencintai orang-orang memberikan nasihat. Berkata Nabi Suhail dalam surah Al-Araf ayat 93. Laut ablaq tukum risalatirabi wa nasatulakum fakifa asa ala kaumin kafirin. Kesemua ayat yang beliau sebutkan menjadi motivasi satu sisi bagi beliau. Untuk menunaikan sebuah kewajibannya itu memberikan nasihat. Menghidupkan nasihat di tengah-tengah kaum Muslimin, Sebagaimana upaya para nabi. Yang telah Allah kabarkan dalam beberapa surat. Dalam beberapa ayat yang telah beliau bacakan. Dan juga memberikan motivasi bagi kita. Yang mendengarkan ayat ini. Untuk menjadi orang-orang yang mengikuti arahan. Jadi orang-orang yang menyuruh agama. Dengan jujur. Untuk menjadi orang-orang yang pandai memposisikan dalam kehidupan ini. Pandai memposisikan dirinya dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia bisa meletakkan kehidupan ini pada tempatnya. yaitu tempat yang mulia. Di agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu beliau menukilkan hadis yang dikeluarkan oleh alimah muslim dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Al-Qayyim Tamim Ad-Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bersabda ad-dinun nashiha agama itu adalah nasihat agama adalah nasihat subhanallah penggalan sabda Nabi yang ringkas tetapi cakupannya seremikian luasnya dan itulah kehidupan kehidupan itu akan hidup ketika tegak agama dalam kehidupan mereka maka orang yang berjalan di atas bumi atau di atas muka bumi dengan agama Allah katakan dia adalah sebagaimana orang yang Allah hidupkan dari kematian kemudian berjalan dia dengan cahaya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengkandemayitan fahyainahu, sebagaimana orang yang dahulunya mati kemudian kami hidupkan, fajalna lahunurah, kemudian kami berikan kepada mereka cahaya, kami beri kami jadikan untuk mereka cahaya. Dengan cahaya itu dia berjalan di tengah-tengah umat manusia. Dengan cahaya itu mereka berjalan di tengah-tengah manusia. Wahai sahabat, ketika mendengarkan agama itu adalah nasihat, maka serempak mereka menyatakan wahai oh, Rasulullah, maksud nasihat agama adalah nasihat untuk siapa? Nasihat untuk Allah, kata Rasulullah, untuk utusannya, untuk pemimpin-pemimpin kaum Muslimin dan untuk seluruh kaum Muslimin. Lillah untuk Allah dalam makna mentuhidkan Allah. Untuk Rasulnya dalam makna Al-Mutabah secara utuh Dan kita memberikan Nasihat kepada barang -bar pemimpin pemimpin-pemimpin Untuk tegaknya agama pada mereka Kebaikan ada pada mereka Dan tentunya untuk tegaknya agama Pada seluruh umat ini Kemudian beliau menukilkan bagaimana jerir Ibn Abdillah ketika membayar sumpah setia kepada Nabi SAW. Maka di antara penggalan, apa yang harus dilakukan oleh jerir Ibn Abdillah? telah disebutkan sebelum tentang kewajiban untuk menegakkan salat, membayar zakat maka para penggalan biat yang dia ucapkan li -kulli muslim dan memberikan nasihat untuk setiap muslim artinya beliau mengingatkan dengan sabda nabi ini bahawa setiap kita berkewajiban untuk menyampaikan agama untuk saudaranya untuk kaum muslim tentunya dengan batas Kemampuan yang ada Dan sesuai dengan kapasitasnya Dan banyak cara Yang bisa ditempuh Banyak cara Yang bisa ditempuh Kemudian setelah itu Beliau menukilkan Ether Dari Abdullah bin Mubarak Rahimahullahu ta'ala Tetapi beliau ditanya Tentang apakah gerangan amalan yang Paling baik kata beliau yaitu memberikan nasihat karena Allah kumak fahami para umahat dan para akhwat Ibn Mubarak ketika ditanya apa gerangan amalan-amalan yang paling baik maka beliau menyatakan memberikan nasihat karena Allah ini mengingatkan Bahwa ketika kondisi semakin menjauh, ketika umat semakin menjauh dari agama. Tantangan semakin berat dalam menghidupkan agama. Cobaan semakin berat. Maka ketika ada orang yang mampu dan tetap bersemangat untuk memberikan kemanfaatan kepada muslimin dari sisi agama. Maka hal itu akan semakin besar keutamanya di sisi Allah Subhanahu s.w.t. Sangat beda. Ketika nilai-nilai agama itu telah hidup. Maka lebih mudah. Untuk tegaknya anusulillah. Tetapi ketika kondisi itu semakin berat. Banyaknya penentang. Banyaknya syuhad. Banyaknya syahwat. Maka ketika ada orang yang ingin menghidupkan nilai-nilai agama, menyampaikan nilai-nilai agama yang benar. Dia lakukan karena Allah. Ini sangat besar dan sangat mulia kedudukannya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Allah ingatkan kepada kita, weman, ahsanu qaulan, mimman, doa ilallah wa'adila salih wa'ala innani minal muslimin perhatikan sebuah karakter sejati seorang muslim Allah katakan Allah ingatkan kepada kita wa'ala waman ahsanu qawran siapakah Siapakah orang yang terbaik ucapannya? Melebihi daripada orang yang menyuruh kepada Allah beramal saleh dan sanggup untuk berkata menunjukkan kemuliaan agama bahwasanya aku adalah termasuk orang-orang yang memasrahkan diri kepada Allah. Baganya sangat indah apa yang dikatakan oleh Ibnu Ubaarah rahimahullah taala bahwa amalan yang terbaik adalah ketika seorang bisa memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin dari sisi agama itu yang terbaik Kita lihat subhanallah bagaimana persamaannya umat ini untuk memotivasi dirinya. Untuk meraih dunia. Beragam cara dia lakukan. Untuk terbangkitnya. Dan untuk membangkitkan semangat. Yang tetap ininya, Hanya untuk meraih sesuatu yang sifatnya duniawi. Ya. Pada sisi yang lainnya. Mereka merupakan. Untuk mengunculkan semangat. Tegaknya kehidupan atau nilai-nilai agama Dalam kehidupannya Kemudian setelah itu pada penutup muqaddimah Beliau mengingatkan kepada kita Bahawa untayan-untayan nasihat ini Semoga menjadi pelajaran bagi kita menjadi Menjadi renungan bagi kita yang dengannya akan menjadi motivasi bagi kita untuk bersemangat menjadi wanita salihah. Dan kita mengingat semuanya upaya seorang untuk menjadi wanita yang baik berat. Apalagi tentunya ketika kerusakan itu mengelilingi kehidupannya. Makanya Nabi mengingatkan bahawa penduduk neraka yang paling banyak dari kalangan para wanita tidak bisa dipungkiri. Paderu neraka yang terbanyak adalah para wanita. Sebaiknya berkabulin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka upaya untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang baik, wanita yang saleh adalah perjuangan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu beliau dalam kadimah berharap semoga apa yang akan beliau sampaikan ini menjadi pelajaran. Menjadi renungan bagi kita Sehingga dengannya akan ada upaya Untuk semakin bersemangat Dalam memperbaiki Langkah-langkah kehidupan berikutnya Ini mukaddimah Dari Kitab beliau Nasihati linnisa Dan dari sini kita bisa Memahami kenapa Karya beliau Beliau beri judul Nasihati ini nasihatku untuk para wanita. Baik, kita langsung masuk ke para poin-poin nasihat setelah belum menyampaikan muqaddimah. Kita masuk ke para poin-poin nasihat yang dituliskan oleh Ummu Abdullah Al-Wadi'iyah, حفظه الله تعالى عنها. حفظه الله تعالى poin yang pertama yang akan beliau ingatkan kepada kita dan ini menunjukkan sekali lagi sebuah kebiasaan bahkan perkara yang paling pertama dan utama untuk mereka perhatikan dan mereka sampaikan kepada muslimin yaitu al-hathu ala al-ikhlasi walmuhafadzati ala al-waqt dalam satu poin. Ada dua renungan yang harus kita perhatikan. Dua pelajaran. Yang pertama. Al-Hathu ala al-Ikhlas. Belum mengingatkan tentang. Upaya. Menjaga keikhlasan. Yang kedua. Upaya untuk menjaga. Waktu. Subhanallah. Dua ini ketika mendapatkan perhatian dalam kehidupan kita Akan bermakna dari setiap nafas kita Akan sangat besar Karena ketika dikatakan al-ikhlas Maka kata-kata al-ikhlas ini akan menjadikan sesuatu itu besar dalam kehidupan Ketika kebaikan terbingkai dengan ikhlas Maka tidak bisa lagi untuk dilihat dari daripada kuantitasnya artinya ada kalanya sangat sederhana tetapi ketika dilakukan dengan keikhlasan ternyata ada kalanya akan sangat, sangat besar artinya bagi seorang hamba dan yang berkaitan dengan keikhlasan tentunya adalah amaliyah yang sifatnya perbuatan atau yang sifatnya sesuatu yang dia tinggalkan. Karena keikhlasan itu mencakup semua amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Apakah itu perbuatan? Ataukah sesuatu yang harus dia tinggalkan? Ketika semua perbuatan, kita katakan tadi. Ketika terbalut, terwarnai dengan keikhlasan maka kuantitas menjadi suatu yang sudah tentunya berubah keadaannya. Artinya, sebagaimana sabta Nabi SAW dalam hadis ketika seorang yang menyingkirkan gangguan di jalan, sesuatu yang mengganggu kaum muslimin, secara kuantitas, nilai amalannya, Setiap orang bisa melakukannya. Menyingkirkan duri, menyingkirkan gangguan, apapun. Mudah bagi kita. Tapi ketika yang menggerakkan kerana keikhlasan menguara Allah. Ketika yang menggerakkan adalah dia mengharapkan wajah Allah. Ketika yang menjadi motivasi baginya adalah karena takut daripada neraka. Ingin mencari asbab keselamatan dari api neraka. Dan ketika yang melakukannya adalah karena ingin mengejar ridha Allah. Maka dia tidak pernah mengecilkan sebuah perbuatan. Dia kejar apapun yang dia bisa lakukan. Dan dia akan berupaya menghiasinya dengan keikhlasan. Ini besarnya keikhlasan. Maka dalam memulai nasihatnya. Para poin yang pertama beliau mengingatkan dengan hadis yang dikeluarkan oleh al Imam Al-Bukhari Rahimahullah taala beliau menukilkan dengan sanadnya qala hadatsana Abdullah bin Maslamah qala akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim an al Luqamah ibnu Waqas an Umar radhiyallahu anhu An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala هذه yang sangat masyhur al a'malu bin niyyah wa inma li kulli imri'in ma nawaa fa man kaana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa law kaanat hijratuhu lidunya yusibuha Nasihat beliau Beliau menukilkan Apa yang pertama kali dinukilkan oleh Al-Imam Bukhari Dengan karyanya Dan apa yang dilakukan oleh para ulama Ketika mereka menuliskan karya-karya mereka Maka Umar Abdullah pun memulai Untayah nasihatnya dengan menukilkan apa Yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Di awal kitabnya Yaitu tu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al a'malu binniyah. Semua amaliyah, semua amalan terikat bergantung dengan niat. Wa li ma nawa dan setiap seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Subhanallah. Sesuatu yang sangat berat. Ketika para salah membaca. hadis, bagaimana kita baca ini. Mereka sangat. mengkhawatirkan Diri mereka. Sebagaimana untayan. Sebuah ungkapan. Yang dikatakan oleh Sufyan al-Thawri. Rahimahallahu ta'ala. Ketika beliau. Mengingatkan gawarah kita. Sekiranya beliau adalah orang yang paling mulia. Atau kita katakan orang yang sangat mulia. Dari kalangan para tabi'in. Lalu bagaimana dengan kita? Kata beliau. Tidak ada upaya untuk aku melakukan terapi yang lebih berat. Melebihi. Ubayah saya untuk menjaga niat yang ada dalam hatiku. Subhanallah. Ini Al-Iman Thawri rahimahullah ta'ala. Kenapa yang ada dalam hati ini bergejolak? Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Terus. Ada kalanya selamat dalam takaran atau dalam kurun waktu setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun hanya hancur dan tidak bermakna amalan itu setelah sekian puluh tahun karena hati berjolak dan beragam godaan terus menghantinya terus menyertainya makanya ketika Rasul menyatakan al amal bil ini sangat dimaksudkan oleh Rasul Allah bagi ancaman-ancaman Allah Sebagaimana contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samia sam'ahu Allah." Ketika seorang menginginkan untuk amalannya didengar oleh orang lain, maka Allah akan perdengarkan. Allah ingin Allah, Allah kabulkan apa yang dia inginkan atau yang menjadi harapannya. Barang siapa yang melakukan sesuatu karena riya, maka Allah akan pertontonkan amalan kepada orang-orang. Mungkin kita dengar ini, orang bisa puas dari apa yang mereka lakukan. Tetapi, dia tidak mendapatkan apapun yang ada di sisi Allah SWT. Tapi Allah akan berikan. Mensema'a barang sahabat yang melakukan amalan. Karena ingin didengarkan, Allah akan berdengarkan. Sampai, Imam Ahmad beliau berkata Terasa berat untuk menjaga hati ketika namanya itu disebut dalam keadaan beliau tidak mendengarkan Sekadar mendengar sebuah cerita bahawa namanya disebut itu sangat berat ujian yang sangat berat cobaan yang sangat berat ketika sekadar namanya disebut dia mengkhawatirkan upaya sekian lama apa yang telah beliau lakukan berkurang nilai atau hancur tidak ada artinya Membuka kita menjaga amalan kita. Al-a'malu bin Nihya. Walikullim ri'im ma'na wa katanami. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Pasti. Tidak akan berkurang. Bahkan, Rasulullah T.S. menyebutkan amalan yang besar. Sebuah pengorbanan. Dia tinggalkan kampung halamannya, dia tinggalkan hartanya, dia tinggalkan keluarganya. Semua dia tinggalkan. Berjalan seorang diri. Hijrah. Tapi ketika hijrahnya bukan karena Allah. Dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh tidak akan bermanfaat hijrahnya apalagi hijrahnya sebagai kata Nabi hanya ingin mendapatkan dunia atau ingin menikahi seorang wanita maka hijrahnya menjadi sebuah perbuatan yang dia akan mendapatkan apa yang setimpal dari perkara dunia yang dia inginkan setelah beliau menuntulkan hadith ini belum berkata, Wa inni usi nafsi wa iya kun Bitaqwa Azza Ya'azuhu Jalla Fis sirri wal alam Kata beliau, sungguh Sungguh aku sangat Dan selalu mewasiatkan Untuk diriku Dan aku berwasiat untuk kalian semuanya Wahai para wanita, iya kun Bitaqwa Allah Selalu menjaga ketakwaan Kabar Allah Azul Jalla Fis sirri wal alam di saat kesendirian atau di saat keramean, kapanpun di mana pun, walaupun kita senang, tiada berupaya untuk menjadikan amalan setiap amalan yang kita lakukan. Hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia. Saya tidak menginginkan untuk melihat wajah Allah. Dan bahkan puncak kenikmatan penduduk syurga adalah ketika melihat wajah Allah. Wa Ala Na'wal Ayya' Amal Riya'an Am atau mufaharahan. وَأَنَّ الْتَزِمَ لِدِينِنَا فَإِنَّنَا مَسْئُولَاتٌ أَمَامَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلٍ Belum menasihatkan untuk dirinya dan untuk kita suaknya hakikatnya. Jangan sampai terjadi kata beliau. Amalan kita lakukan. Tetapi riyak berhasil menyesuk. Atau ada kebanggaan-kebanggaan yang muncul dari apa yang kita lakukan. Jaga amalan kita. Dengan tetap megangi agama kita. Ingat. Kita semuanya bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Azza Jal. Makanya. Semakin besar nilai amalan. Yang mampu Kita lakukan. Semakin besar pula tuntutan untuk kita mengiringinya dengan keikhlasan sepanjang kehidupan kita. Karena ingat, semakin besar nilai amalan yang berhasil kita lakukan, upaya Shelton pun untuk meruntuhkan nilai amalan pun juga semakin besar. Dan jika berhenti, amalan kita telah berhenti. Tapi Shelton tidak berhenti. Kita bersodakah dengan nilai yang Allah yang muktoyinya. Tapi syaitan tidak akan berhenti untuk meruntuhkan apa yang pernah kita keluarkan dalam bentuk sodakah. Haji telah kita tunjukkan, telah berhenti. Dalam arti 10 tahun yang lalu telah saya lakukan, 5 tahun yang lalu telah saya tunjukkan. Tapi syaitan tidak pernah berhenti Pada lima tahun yang lalu Syaitan terus Mengiringi kita Sepanjang nafas kita untuk meruntuhkan Setiap amalan yang pernah Dan yang akan kita lakukan Dan hanya kepada Allah kita meminta penjagaan Makanya Para salam untuk menjaga nilai amalan dan untuk terjaga dari godaan syaitan upaya yang sangat mereka jaga yaitu memperbanyak zikir kepada Allah menjaga apa? fikiran perhatikan jangan lepaskan fikiran di pagi dan sore hari dan terutama tentunya di saat kesendirian Zikir sangat berarti dan kehidupan seorang Muslim dengan yang tentunya ulah akan menjaga amalan kita. Eh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Allah, Allah akan menjaga kalian, Allah akan menjaga kita dan termasuk di antara upaya oh, seorang Muslim menjaga Allah dengan senantiasa mengingat Allah berzikir kepada Allah subhanahu wa taala. Khabar Sahihin, komentar beliau menuturkan, hadis yang diriakan oleh Imam Al Bukhari dari hadis Ali bin Hatim, Rasulullah SAW, kata, Rasulullah SAW, "Maha dari kau yang tidak berbicara dengan Tuhan, tidak ada yang berbicara dengan Tuhan, tidak ada yang berbicara dengan Tuhan, tidak ada yang berbicara dengan Tuhan, وَيَنْظُرُ أَشْعَمُ فَلَا يَرَى إِلَا مَا قَدَّمُ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارِ تِلْقَاءَ وَجَهِهِ فَاتَّكُ النَّارِ وَلَا بِشِكْتِ تَمْرَةٍ Rasulullah s.a.w. bersabda Tidaklah kalian ini siapapun kalian, kecuali telah akan diajak bicara langsung oleh Allah subhanahu wa taala.ليس بينه وبينه ترجمان. Tidak ada terjemahan, tidak ada yang akan menjadi perantara menterjemahkan pembicaraan kita dengan Allah subhanahu wa taala. Tidaklah seorang Melihat di arah kanannya Saat Allah mengajak Bicaranya kecuali Dia hanya melihat Apa yang telah dia lakukan Sebelah kiri Dia lihat Tidaklah dia melihat kecuali apa yang telah dia lakukan Dan tidaklah dia melihat Apa yang ada di hadapannya Kecuali ada neraka Ada di hadapan wajahnya فَتَقُ النَّارَ maka takutlah kalian dengan api neraka padahal bisa kita meratapi walaupun hanya dengan sepotong karma coba perhatikan sisi keikhlasan ketika membingkai amalan yang harapan kita tentunya. dan ini merupakan makna tauhid di antara makna tauhid dan makna keikhlasan yaitu kita mengharapkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan Allah dari api neraka. Para para akhwat, semoga Allah merahmati kita semuanya. Kiranya mungkin ini yang bisa kita baca di pertemuan kali ini. Semoga mukadimah, dua muqaddimah dan satu poin yang dibawakan oleh Ummu Abdillah. Kembali menjadi pelajaran dan hubungan bagi kita. Kita telah beramal, telah berbuat dan kita terus akan berbuat dan beramal. Hati ini terus bergejolak. Tidak ada yang bisa menjaganya selain Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub. Tsabbit qulubana ala din. Wa yang membulat-balikkan hati-hati nya. Tetapkanlah hati ini. Untuk selalu berada di atas adama'amu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan dari apa yang kita baca. Dan saya harapkan. Barang-barang yang akan datang. Ummah dan barang akhwad. Dan yang mengikuti kajian ini. Sekiranya bisa menghadirkan. Kitabnya secara langsung. Sehingga kita bisa mendapatkan kemanfaatan yang lebih banyak lagi. Kata. Ada jawaban yang sangat sempurna atau sangat indah dari al-syeikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala. Ketika menjawab atau ketika memaparkan apa yang sebagaimana ibu tanyakan tadi. Bahawa hakikatnya agama ini adalah upaya seorang hamba untuk mentuhidkan Allah. Dan mentuhidkan Allah tentunya mengikhlaskan semua bentuk amalan yang kita lakukan. Dan amalan seorang hamba yang berkaitan dengan agama itu ada dua sifat. Yang pertama, perbuatan yang harus kita lakukan. Kata syekh, imtisadu awamirin mewujudkan merealisasikan perintah perintahnya dan perintah Allah tentunya beragam dan ada kalanya menuntut pengorbanan ada yang mudah untuk kita lakukan dan ada yang membutuhkan perjuangan walaupun kesemuanya sekiranya tidak ada taufik dari Allah sekecil apapun perbuatan itu tidak akan mampu untuk kita lakukan. Wa mangqullana bihi jadya laula benar Allah. Kalau bukan petunjuk Allah, kita tidak akan bisa berjalan dengan hidayah di atas kehidupan kaum ini. Maka sifat yang pertama yang harus kita lakukan atau yang harus membingkai Amaliyah ini adalah Keikhlasan dari semua Bentuk amalan yang kita lakukan Apapun amalan itu Kita harus ikhlas Dan itulah Tawahi Yang kedua, sifat amalan Kata Syekh Watarku Nawahi Meninggalkan semua Bentuk larangan Karena agama itu Ada perintah, ada apa? Ada larangan Ada larangan dan meninggalkan narangan adalah ibadah yang besar. Meninggalkan narangan ini merupakan ibadah yang sangat besar. Yang menuntut keikhlasan. Kita lihat contoh bagaimana para salah memotivasi dirinya. Untuk benar-benar menjaga atau terjaga hatinya dari dosa atau terjaga Sehingga mampu meninggalkan semua bentuk kemaksiatan, Kecil ataupun besar. Kata para salaf. Jangan lihat kecil dosa. Apa kelanjutannya? Tetapi. Kata para siapa kalian berbuat. Berbuat dosa. Dan kehidupan manusia. Sangat rasa dan bahkan mungkin menjadi sejarah kehidupan kita. Kecil kesalahan tapi kita lakukan di hadapan menjabat. Bukan tak demikian realitanya. Habis di dosa yang dilakukan. Kepala Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang meninggalkan sesuatu sesederhana apapun perkara itu ketika kita lakukan karena Allah kita tinggalkan karena Allah yang maha besar karena Allah yang keras azabnya shadidul iqaam karena Allah yang keras ancamannya maka sekecil apapun yang kita tinggalkan ketika kita lakukan karena Allah meninggalkannya karena tauhid ini akan sangat berarti dalam kehidupan seorang muslim. Ingat. Jangankan. Perkara yang haram. Jangankan kabirah. Jangankan segirah. Segirah dosa-dosa kecil. Kabirah dosa-dosa. Besar meninggalkan sesuatu yang makruh karena takut kepada Allah, akan berarti begini. Saat dia meninggalkan karena Allah, saat dia meninggalkan karena Allah yang maha melihat, Allah yang maha besar yang melihat, dicontohkan oleh al-imam dan Al bani rahimahullah ta'ala, Contohnya, permasalahan meludah, beliau mensahihkan, tidak diperkenankan untuk meludah ke arah kiblat. Maka ketika dia meninggalkan, mungkin ketika dia akan meludah kerana dia berjalan ke arah Kiblaan, dia menengok ke arah kiri. Untuk jangan sampai meludah ke arah kiblat. Kenapa dia harus bersusah payah menengok ke arah kiri? Kan Allah ada besarnya ancaman Allah. Walaupun kita katakan ini sighira ataupun kita katakan ini makru. Oleh sebab itu keikhlasan tauhid yang membingkai amalan, begitu perbuatan ataupun apa yang harus ditinggalkan ketika tauhid yang membingkainya, tauhid yang mengiringinya, yang mengiringinya akan menjadi besar amalan itu. Akan menjadi besar nilai amalan itu. Dan inilah yang dikatakan sebagai kehidupan orang-orang yang muwahid, kehidupan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wataala. Allah Alamul Syawab. Wa ala. Ahyudzawana wa Alhamdulillahirobbilalamin.